și, în cer și pe pământ, el tată, om și Priotul Valeriu din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții aduce programul numărul 213 Studiind împreună de o bună bucată de vreme Cuvântului Dumnezeu, respectiv Noul Testament, am ajuns cu explicațiile noastre la Evanghelia după Matei, capitolul 24. Astăzi vom avea versetul 36 pentru deschidere, în care vom pătrunde imediat după citirea unor documente istorice mai întâi, din care avem prilejă să ascultăm mărturia unor oameni care au trăit în imediată apropiere a vremii apostolilor Domnului Isus. În lecțiunea trecută am citit mărturia unei persoane necunoscute care, într-un documentul intitulat Scrisoarea către Diognet, vorbește despre viața pe care o trăiau primii creștini din jurul anului 100 în vremurile acelea. Astăzi să citim mărturia celuiași om cu privire la natura credinței pe care o aveau ei. Și iată ce scrie. Credința lor nu este o născocire pământească n-au ajuns la această cunoștință prin mijlocul unor taine omenești. Dumnezeul cel atotputernic care a făcut toate lucrurile, Dumnezeul nevăzut, el însuși a descoperit din cerul oamenilor adevărul cuvântului sfânt și nepătruns și l-a înfipt temeinic în inimile lor. Și aceasta n-a fost cum își tot în ei oamenii, trimițând -o, o ființă de sub poruncile sale, un prinț sau un înger, ci pe cel care este creatorul tuturor lucrurilor. Cineva a spus că, în cazul acesta, ar fi lovit pe oameni cu spaimă și ar fi stăpânit prin judecată. Dar nu! Domnul Iisus a venit în blândețe și smerenie. Dumnezeu l-a trimis ca să mântuiască, l-a trimis ca să înduplece pe oameni, nu să-i înfricoșeze, l-a trimis ca să le arate iubire, nu ca să-i judece. A dat pe însuși fiul său ca preț de răscumpărare pentru noi, pe cel sfânt pentru păcătoși pe cel nevinovat pentru cei vinovați, pe cel drept pentru cei nedrepti. O, oh, ce schimbare plăcută și de mare preț! Ce lucrare care întrece orice gând! Ce binefacere mai presus de orice așteptare! Nedreptatea celor mulți este înlăturată de o singură persoană fără pată și dreptatea unuia singur pune într-o stare după voia lui Dumnezeu pe mulți nedrepti. Ce frumos se alătură acestor mărturii! ale credincioșilor din jurul anului 100, spusele teologului ortodox Ion Bria că centrul predicii trebuie să fie Hristos. Să citim un paragraf din cartea pe care a scris-o Iisus Hristos, din la pagina 94, în care spune așa. În predică nu elementele biografice și amănuntele despre faptele lui Hristos sunt importante, ci mai degrabă semnificația și legătura persoanei lui Hristos înviat cu mântuirea oamenilor în general. Aceasta a fost preocuparea apostolilor, proclamarea marilor momente și fapte ale vieții și slujirii lui Isus pentru a arăta că în el Dumnezeu a realizat și realizează Aici și acum răscumpărarea omului și a creației de subdominația păcatului și a morții. Iată, așadar, iubiți ascultători, ce minunat se împletesc toate aceste mărturii care arată împreună spre Domnul Isus Hristos. Și ne bucurăm să observăm cum autorul acestor spuse din Cartea Isus Hristos atrage atenția că nu. Numele și datele biografice ale Lui Hristos mântuiesc, ci semnificația și legătura persoanei Lui Hristos înviat cu mântuirea oamenilor. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi ca pe parcursul minutelor care urmează să avem și noi toată atenția îndreptată către Domnul Iisus Hristos ca potrivit rugăciunii Lui. Să te cunoaștem pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe El însuși trimis de tine, căci aceasta este viața veșnică. Amin. Cântarea mea e numai despre Iisus, cerescul fiu al alva aflăm, iubiți ascultători, în Evanghelia după Matei, capitolul 24, din care vom citi versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Sunt anumite taine pe care Dumnezeu a îngăduit să le cunoască omul credincios, sunt iarăși anumite taine cunoscute de îngeri. Dar toate tainele le cunoaște numai Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Cât a fost pe pământ îmbrăcat în trup omenesc, Domnul Isus nu cunoștea neamănânta anumite taine și în chip deosebit nu știa ceasul venirii sale. După înviere însă și după înălțarea la cer, tot vărul a fost dat la o parte, cunoscând totul ca și Dumnezeu Tatăl. Ce frumoasă este smerenia în Domnul Isus! El nu s-a rușinat în fața ucenicilor săi spunând că nu știe o taină? Și că numai tatăl o știe. O am învățat de la el și noi să spunem adevărul în orice privință. De ce să ocolim răspunsul când nu știm anumite lucruri? Să spunem direct, nu știm. Mulți din cei care nu știu, vrând să nu se arate neștiutor că zic ei aceasta ar fi o umilință, încălcesc anumite cuvinte și-și dau părerile lor drept adevăr. Mai ales în privința venirii Domnului s-au născut atâtea rătăciri pentru că unii s-au dat drept proroci și au fixat date precise ca după aceea să fie dezamăgiți ei înșiși și cei care i-au crezut. Dacă Domnul Isus nu știe ceasul venirii sale, ce mă mir eu că nu știu ce va fi cu mine? Dacă lui îi se comunica pe măsura nevoilor și mie mi se va spune la timpul potrivit tot ceea ce trebuie să știu. Eu am de făcut un singur lucru, să mă odihnesc, prin credință pe brațul Domnului, căci El, fiind capul meu, știe și pentru mine totul. Să nu fiu iscoditor și să nu forțez ușa tainelor lui Dumnezeu, căci zadarnică îmi va fi truda. Dacă trăiesc prin credință, să dovedesc aceasta prin răbdare și așteptare liniștită. Nerăbdătorii și curioșii se străpung singuri cu o mulțime de chinuri. Pentru acela care prin credință trăiește în prezența lui Dumnezeu și se plimbă prin Duhul în cerurile sale, nu-l mai neliniștește viermele curiozității. El are cerul de pe acum, iar Domnul este în inima lui necurmat. Fericirea lui nu se leagă de un mâine, ci astăzi el se bucură în Domnul cu care a devenit una. Hristos este același, astăzi și mâine. Nu te băga în lucrurile care nu-ți sunt date să le știi. De ce să te încarci cu o povară străină de tine? Dacă eu mi-am ascuns viața în Hristos acum, de ce să mă neliniștesc pentru ziua de mâine? Cine nu are pace în Hristosul cel de astăzi, nu va fi altul nici în Hristosul pe care îl așteaptă. Domnul sus continuă să dezvăluiască anumite taine care ne sunt necesare să le cunoaștem în versetul 37, spunând Cum s-a întâmplat în zilele lui noie, a doma se va întâmpla și la venirea fiului omului. Judecata asupra păcatului este aceeași în toate timpurile, despre asta trebuie să fim siguri. Plata este una singură, moartea, așa după cum ne arată Roman 6 cu 23. Înainte de potop, stricăciunea lumii ajunsese la culme și trebuia să vină judecata dreaptă a lui Dumnezeu pentru a pune capăt acestei stări. Totdeauna este așa. Când paharul neregiilor se umple, fie că este vorba de un singur om, fie că e vorba de un popor, fie că e vorba de lumea întreagă, urmează judecata lui Dumnezeu. Venirea fiului omului va fi însoțită de judecată și ea va fi tot așa de neașteptată ca și potopul. Omenirea de atunci n-a ținut seama de Noe care timp de 100 de ani cât a ținut lucrarea corăbiei a propovăduit venirea potopului și că oamenii trebuie să se pocăiască. Ei n-au crezut așa cum nici astăzi nu cred, ci și-au bătut joc de tot ce vorbea el. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a ei doma se va întâmpla și la venirea fiului omului, așa ne spune Domnul Isus. Ziua și ceasul potopului erau hotărâte de Dumnezeu și au venit fără nicio întârziere. Chiar și simțămintele firii ne spun, dacă suntem atenți, că va fi o judecată și oricât ar întârzia, ea va veni. Domnul Isus vorbește de zilele lui Noe. Și dacă el vorbește, înseamnă că, încă o dată, potopul este dovedit a fi un fapt istoric, nu numai poetic sau legendar, cum le place unor teologi raționaliști să le explice. Noe este un personaj istoric, amintit nu numai de Biblie, ci și în tradițiile popoarelor neisraelite. De aceea, pentru adevărații credincioși, nu mai constituie greutate, ci este un adevăr limpede și fără comentarii. Cu privire la corabia lui Noe, se fac cercetări chiar în zilele noastre și în unele ziare pe care le vom cita s-au făcut cunoscute următoarele descoperiri. În de pe muntele Ararat, scrie ziarul scânteia din 11 aprilie 1970, în articolul Expediția Arca lui Noe, au fost găsite deja fragmente de lemn cărora specialiștii le dau o vârstă de 4.000 până la 5.000 de ani. Pe de altă parte, observații aeriene au relevat că în apropierea vârfului acestui munte, pe întinderea de gheață, se poate distinge o mare pată care ar avea o lungime aproximativ egală cu cea pe care erudiții studiilor biblice o atribuie Arcei Corăbiei lui Noe. Aici se încheie articolul din ziarul Scânteia. Tot în ziarul Scânteia, datat în 2 iulie 1974, în articolul intitulat Arca lui Noe scrie următoarele. Cercetătorul american Tom Kratzer afirmă că ar fi găsit epava Arcei lui Noe în Turcia pe o pantă a muntelui Ararat. El arată că pe unele fotografii obținute prin sateliți a distins într-un ghețar de pe munte o formă asemănătoare cu o embarcațiune. După patru expediții consecutive la fața locului, Kratzer și echipa sa au intrat în posesia unei probe din lemnul unei epave a cărei vechime ar fi de 4.000 până la 5.000 de ani. Subliniind faptul că locuitorii din regiune cred că sunt descendențe lui Noe, Kratzer susține că o nouă deplasare a sa, care va avea loc în luna aceasta, îi va permite să confirme ipoteza asupra arcei lui Noe. Aici se încheie citatul din ziarul scânteia, 2 iulie 74. Domnul Iisus ne spune în versetul citat cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a edoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Iubiților, să ne pregătim clipă de clipă pentru ziua cea mare a judecății lui Dumnezeu care va veni peste lume, ca să nu ne prindă și pe noi amestecați în viața și Duhul ei. Când fără delegire din jur se înmulțesc, parcă au o influență și asupra noastră producându-ne o stare de oboseală și de nepăsare. Acest foc vrăjmaș ne dogorește și pe noi. Știind însă dinainte cum merg lucrurile, să ne păzim și să ne păstrăm treji, ca să nu vină judecata fără veste. Să ne păstrăm credința într-un cuget curat și astfel vom fi în afara Duhului Lumii. Să luăm pildă de la cei care au fost înaintea noastră ca să împlinim cuvântul de astăzi al Lui Dumnezeu. Domnul Isus, în bunătatea lui mare, continuă în versetul 38 de la Matei 24 să ne înștiințeze cu privire la vremurile acestea grele și spune: În adevăr cum era în zilele dinainte de potop când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în Corabie. Să vedem câteva gânduri pe marginea acestei verset. Domnul Isus nu înșiră aici păcate ci lucruri naturale, lucruri de primă necesitate pentru viața pământească. Dar faptul că oamenii erau nepăsători față de judecățile lui Dumnezeu pe care le vestea noi, acestea erau păcate mari. Cele mai curate și mai drepte lucruri pământești pe care le face omul pot deveni păcate atunci când nepăsarea față de cele duhovnicești îi umple inima. Ușor îi judecăm pe oamenii dinaintea potopului, dar oare astăzi nu este tot așa? Ce putem spune despre noi care ani și ani de zile ne-am ocupat cu citirea Bibliei și știm bine soarta lucrurilor pământești și a păcătoșilor? Știm bine judecățile lui Dumnezeu care vor veni? Știm bine că ziua Harului este pe sfârșite și totuși ne lăsăm prinși de Duhul și valul lumii Trăind din zi în zi tot mai nepăsători față de lucrurile duhovnicești, ce zicem noi despre noi? Dacă diavolul nu ne poate ispiti cu păcate văzute și cunoscute, atunci ne ispitește cu lucruri drepte, cu ocupații de primă necesitate, de nevoi legitime, cum ar fi câștigarea pâinii, Familia, sănătatea trupească, etc., numai să ne facă să fim nepăsători față de lucrurile duhovnicești, față de viața cea nouă și veșnică cu Hristos. Răul îl poți face și atunci când nu faci binele. Păcat să vârșești și atunci când nu te ocupi cu lucrurile lui Dumnezeu. Nepăsarea este un păcat tot atât de groaznic ca și necredința, ca și uciderea, ca și mândria. Tot ceea ce te desparte de Dumnezeu și de viața duhovnicească, fierbinte, este păcat de moarte. Există păcate de comitere și păcate de omitere. Oare nepăsarea nu este un asemenea păcat? Să nu uităm, avem de-a face cu același diavol cu care au avut de-a face și oamenii de pe vremea lui noi? În plus, este și experiența lui în lupta blestemată pe care o duce acumulată de atâția ani, care ne despart de vremea lui Noe. Lumea este din nou în ajunul judecăților vestite de mai înainte, nu cu 120 de ani ca în zilele noi, ci cu aproape 2000 de ani. Oamenii mănâncă și beau mai mult ca oricând. Se înveselesc, petrec, se organizează ca și cum totul trebuie să dureze. Își zidesc case și dacă se vorbește despre venirea Domnului, Glasul bagiocoritorilor se ridică din toate părțile zicând Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Vai, dar ziua cea mare se apropie. Dacă omenirea este nepăsătoare, să nu fim și noi așa cei care ne numim credincioși. Să nu ne lăsăm robiți de materie. Dumnezeu care este Duh, Vrea să fim ca El. Domnul Isus arată marea nenorocire care paște pe toți aceia care nu-i au aminte la avertismentul Lui, aceeași nenorocire care a păscut pe toți aceia care n-au luat aminte la avertismentul Lui noi. Și iată ce ne spune Domnul Isus în versetul 39 de la Matei 24: Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Și tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Nu poți ști nimic din lucrurile Duhului câtă vreme ești prins și stăpânit de lucrurile materiale. Spune Domnul sus, n-au știut nimic. Păi, spuneți dumneavoastră, cum erau să știe oamenii de pe vremea lui Noe când se vor întâmpla judecățile lui Dumnezeu? Câtă vreme ei erau ocupați cu mâncarea, băutura și toate celelalte lucruri firești? Cum erau ei să știe cuvântul pe care Dumnezeu voia să-l spună, dacă nu vroiau să-l asculte și să-l învețe? Ca să știi ceva, trebuie mai întâi să înveți. Deci Domnul să spune, și n-au știut nimic. O sută de ani le-a predicat Noie, și ei n-au știut nimic. Vai, ce stare tristă! Să asculti timp îndelungat propovăduindu-se Evanghelia? și să nu știi cele mai elementare lucruri duhovnicești, să înveți ani de zile litera Bibliei încât să o poți rosti ca pe o poezie și totuși să nu știi nici prima literă alfabetului Duhului Adevărului, să nu înțelegi nicio iotă din ceea ce este lucrarea Duhului. Cu câtă durere se constată prin adunările credincioșilor că sunt suflete care și-au rupt multe pingele mergând la locul de adunare, dar n-au făcut niciun pas pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o Domnul Isus prin trupul său. Și n-au știut nimic, spune Domnul Isus, Ca să știi lucrurile Duhului Lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să intri în școala Lui, să fii un ucenic al Lui, să te lași învățat și călăuzit în tot timpul de El, să lepezi tot ce nu vine din El, să lepezi toată învățătura lumească oricât de bună ți s-ar părea, căci el nu-și toarnă apă sfințită adevărului său într-un vas care nu este golit de tot. Și n-au știut nimic. Neștiința este întuneric și cine umblă în întuneric va cădea în prăpastie. Ce-ți folosește că știi multe lucruri din lumea aceasta dacă nu știi să-ți scapi viața de primejdie? Adevărata știință este aceea care îți dă viață, îți apără viața și ți o face fericită. Restul nu valorează nimic. Unul din mijloacele diavolului de a stăpâni lumea este neștiința duhovnicească. Domnul ne spune în cartea prorocului Osea capitolul 4 cu versetul 6. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Și singura cunoștință care este viață care este viața veșnică, este cunoașterea lui Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat și a lui Isus Hristos trimis de el, așa cum Domnul Isus ne spune în Evanghelia după Ioan, în rugăciunea sa, numită rugăciunea împărătească. Se povestește despre un om de știință în ale astronomiei că ar fi plecat să-și petreacă vara la mare. Omul era foarte pasionat de lumea astrelor și plimbându-se într-o barcă pe care o vâslea, un oarecare neionică a simțit nevoia să vorbească cu cineva despre lumea lui preferată, anume despre astrele cerești. Bietul neionică nu știa mai nimic dintre ale astronomiei, totuși savantul a încercat să schimbe măcar două vorbe cât de simple cu el astfel în întrebări. Neneionică, înțeleg eu că nu ai fost la prea multă școală, dar spune măcar dacă știi ce distanță este de la noi până la lună. Bietul neonică, i-a răspuns simplu că nu știe el așa ceva. Atunci zise savantul, Ei, asta e prea de tot. Oricât de puțin ai fi la școală, trebuia să știi cel puțin lucrul acesta. Să știi, neionică, pentru această stare de ignoranță ți-ai pierdut un sfert de viață. Schimbându-și locul nemulțumit pe celălalt căpătâi albărții, îl întrebă din nou. Ascultă, neonică, cât de aproape sunt norii de pământ? Măcar știe atâta lucru? Între timp începuse să se noureze. Răspunsul fu negativ și de această dată, ceea ce l-a intrigat din nou pe savant care-i spuse Ești culmea, Ionic, o jumătate din viață ți-ai pierdut până acum din pricina stării de necunoștință." De acum sufla un vânt destul de puternic, iar savantul găsi prilejul să întrebe din nou Uite, neonică, vântul acesta ți-a brăzdat fața de atâția ani de zile, știi măcar cum se formează vântul?" Nea Ionică a spus că nu știe nici pe asta. Extraordinar, omule!" Așa ceva, nici că n-am mai întâlnit! Trei sferturi din viață ți-ai pierdut!" zise din nou savantul. În timp ce savantul, alarmat de gradul de incultura lui Neonică, se pregătea să-i pună a patra întrebare, furtuna anunțată de norii care-i dădusele dumnealui prilejul să testeze ignoranța barcaziului, se dezvănție cu furie, punând în de ajungerea bărcii la țărm Dar de data aceasta are și Neonică o întrebare, desigur, cu mult mai simplă decât a savantului, simplă de tot. El îi zise deci, domnule, nu vă supărați, știți să-l notați? Nu, fură răspunsul îngrozit al savantului. E, îmi pare rău, zise în cultul de neonică, cel care nu știa ce se află pe cer. V-ați pierdut viața. Și zicând, acestea se aruncă în Marea crocotindă cu o ușurință și îndemânare de marinar încercat, care îl uimire și îl umplură de invidie pe savant, în timp ce acesta îngrozit, a fost înghițit de nemiloasele valuri ale mării, împreună cu tot bagajul acela lui pomeni de cunoștințe, între ale stelelor și sorilor după cer. Domnul Isus spune în versetul acesta, și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Iubiților, ce știm noi despre venirea Domnului Isus? Adevărata știință este numai aceea care e dovedită prin practică. Nu cele ce spui, ci aceea ce trăiești, asta știi. Ceea ce știm noi despre venirea Domnului se vede din felul cum trăim și cum ne pregătim, cum dorim noi lucrul acesta. Nu știi ceea ce trebuie să știi, nu poți cunoaște adevărul atâta vreme cât ești robit de materie. Știința adevărată, numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se află. Domnul Isus descrie în versetele următoare evenimentele care vor avea loc pe pământ cu ocazia venirii lui a doua. În versetul 40 citim așadar. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Toată nenorocirea e că sunt doi. Cât dacă ar fi fost unul, de dacă ar fi fost una, contopiți într-un singur duh, într-o singură dragoste și într-un singur Dumnezeu, atunci dar mai fi urmat despărțirea veșnică. Împărăția lui Dumnezeu este atât de mare încât nu poate cuprinde mintea omului. Și este atât de mică încât nu poate încăpea în ea decât o singură ființă și anume Dumnezeu. Două ființe, două stări, două părți, nu în cap, și de aceea toate făpturile create, fie cele din cer, fie cere de pe pământ, trebuie să devină una în Dumnezeu, prin Isus Hristos, ca să poată încăpea în împărăția cea veșnică a luminii. În soare nu pot încăpea două stări, lumina și întunericul, ci numai una, lumina. Diavolul, prin păcat, a făcut doi și din doi s-au fărămițat în milioane. Deci, lucrarea satanei este despărțire și împrăștiere. Hristos a venit ca să refacă ceea ce a stricat diavolul, adică unitatea împărăției lui Dumnezeu. El a venit să surpe orice zi de despărțire și din cei doi să facă unul. Aceasta e lucrarea Domnului Isus Și cine nu are Duhul lui și felul lui de a lucra, face parte din ceata cealaltă. Spune versetul din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Deci, pe același câmp, pe câmpul de lucru al Evangheliei și totuși să nu fie unitate, unul să fie călăuzit de Duhul de partidă, Duh de despărțire și vrajbă, iar altul să fie călăuzit de Duhului Hristos, Duh de unitate, cu toți copiii lui Dumnezeu ce risipiți pe pământ, Duhul dragostei adevărate. Cel care are Duhului Hristos... Va fi luat de Hristos, adică se va contopi cu marele soare al dreptății, el fiind numai una din razele lui. Hristos atrage la el numai pe cei care sunt de natura lui, pe cei care au Duhul lui. Alegerea se face acum. Unul este luat și dus în împărăția Duhului, iar altul rămâne rob al materiei. Așa va fi și la venirea Domnului. Tu poți să-ți faci interesele tale chiar pe câmpul lui Dumnezeu. Dumnezeu va lua însă numai pe aceia care trăiesc și lucrează pentru El și numai pentru El. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 213 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca mesajul acesta să ne trezească pe toți cei care suntem mai Lui și cei care crede în cuvântul Lui, care mărturisim numele Lui și care așteptăm venirea Lui, să ne trezească la o umblare în Duhul după cele duhovnicești, ca să putem fi răpiți când Domnul Isus va veni să ia pe toți cei ai săi. Domnul să ne ajute la aceasta, să ne binecuvinteze cu binecuvântările Lui, care să fie și să rămână peste noi, până va veni El și apoi cu El toată veșnicia. Amin. Dacă